Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Maryam Ayat 1 Bagaimana cara membacanya Baik, ini diantara uh, Surah yang dimulai Dengan huruf-huruf yang sebijik-sebijik Dipanggil sebagai huruf-huruf Mukota'ah ya. Yang panjangnya, kalau ada tanda panjang tu 6 harakat, kalau tiada tanda panjang 2 harakat, kecuali alif Saya ulang lagi sekali Kalau ada tanda panjang, 6 harakat Tiada tanda panjang dua harakat kecuali alif. Ha, begitu. Kemudian dalam bacaan panjang itu, ada yang berlaku hukum ikhfaq, ada yang berlaku hukum idram. Ha, jika hukum ada hukum idram, mak ha, ma lazim harfi musaqal, kata silap saya. Kalau tiada idram, mak lazim harfi mukhafaf. Begitu. Ya, bacaannya, kaf itu dibaca 6, hak 2, yak 2, ain 6, kemudian di antara ain ke sod itu, bertemu nun mati dengan sod, hukum ikhfa hakiki, tambah 2 harakat, kemudian sod, 6 harakat. A'udzubillah, minal syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, kaf haya ain sad, kaf haya ain sad, Salak Allah Aziz Wallahu Alaihi